Capitolul 34. Adevărata educație, o instruire misionară Orice creștin adevărat este o mână de ajutor a lui Dumnezeu Adevărata educație este o pregătire misionară Fiecare fiu și fica lui Dumnezeu este chemat să fie misionar Suntem chemați în slujba lui Dumnezeu și asemenilor noștri iar obiectul educației noastre ar trebui să fie pregătirea pentru această slujire. Pregătirea pentru slujire Acest deziderat ar trebui avut în vedere continuu de către părinții și învățătorii creștini. Nu știm în ce ramură pot sluji copiii noștri. Ei își pot petrece viețile în cercul căminului lor, se pot angaja în ocupațiile obișnuite ale vieții sau pot merge ca învățători a Evangheliei în țări păgâne, dar toți sunt chemați potrivă să fie misionare a lui Dumnezeu, slujitori ai îndurării revărsate către lume. Copiii și tineretul, cu talentul, energia și curajul lor viu, cu marea lor disponibilitate, sunt iubiți de Dumnezeu și El dorește să -i aducă în armonie cu uneltele divine. Ei trebuie să obțină o educație care îi va ajuta să se alăture lui Hristos în slujire altruistă. Despre toți copiii săi, de la sfârșitul timpului, Hristos a spus, ca și despre primii săi ucenici, Cum mai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume." Ioan 17 cu 18 Ca să fie reprezentanța ai lui Dumnezeu, să descopere Duhul său, să dea pe față caracterul său, să facă lucrarea sa. Copiii noștri se află, ca să zicem așa, la răscurce de drumuri, la tot pasul, tracția pe care o exercită lumea către lăcomie și îngăduință de sine, îi abate de la poteca așternută pentru răscumpărații Domnului. Dacă viețile lor vor fi o binecuvântare sau un blestem, depinde de alegerea pe care o fac. Plin de energie, dornici să-și pună la lucru calitățile neîncercate încă, ei trebuie să găsească un făgaș în care să reverse prea plinul vieții lor. Și vor fi activități fie pentru bine, fie pentru rău. Cuvântul lui Dumnezeu nu oprește acțiunea, ci îi dă o direcție corectă. Dumnezeu nu îi îndeamnă pe tineri să fie mai puțin cutezători. Elementele de caracter care fac ca un om să fie cu adevărat plin de succes și onorat printre oameni, dorința de neînfrânt de a realiza un mai mare bine, voința nestrămutată, zelul înfocat și perseveranța neobosită, nu trebuie descurajate. Prin Harul lui Dumnezeu, ei trebuie să fie călăuziți către atingerea unor obiective care sunt tot atât de departe de obișnuitele interese egoiste și lumești, cum este cerul față de pământ. Ca părinți și creștini, noi avem datoria de a îndruma corect pe copiii noștri. Ei trebuie să fie călăuziți cu grijă, cu înțelepciune și cu blândețe pe cărările lucrării creștine. Ne aflăm sub un legământ sacru cu Dumnezeu, de a ne crește copiii pentru a-i sluji. Prima datorie pe care o avem este aceea de a-i înconjura de influențe care îi vor conduce să aleagă o viață de slujire și de a le asigura pregătirea necesară. Atât de mult a iubit Dumnezeu, încât a dat. A dat pe singurul său fiu născut, ca să nu pierim. Ci să avem viață veșnică, Ioan 3 cu 16. Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, Efesen 5 cu 2. Dacă iubim, vom dărui, nu ca să-i se slujească, ci El să slujească. Matei 20 cu 28. Aceasta este marea lecție pe care avem datoria să o învățăm și să o predicăm. Tinerii să se lase pătrunși de gândul că ei nu își aparțin, ei îi aparțin lui Hristos, ei sunt răscumpărați cu sângele său, sunt pretinși de iubirea sa, ei trăiesc pentru că el îi păstrează prin puterea sa, timpul lor, tăria și calitățile lor sunt ale lui, pentru a fi dezvoltate, educate și folosite pentru el. Alături de ființele angelice, familia omeniască făcută după chipul lui Dumnezeu este cea mai nobilă din toate lucrările create. Dumnezeu dorește ca membrii ei să devină tot ceea ce el a făcut cu putință, ca ei să fie și să-și folosească puterile pe care li le-a dat în modul cât mai eficient posibil. Viața este tainică și sfântă ea este manifestarea lui Dumnezeu însuși, izvorul oricărei vieți Ocaziile ei sunt prețioase și ar trebui folosite cu seriozitate Odată pierdute, acestea sunt pierdute pe vecie Dumnezeu pune înaintea noastră veșnicia, cu realitățile ei solemne și ne oferă o înțelegere a temelor eterne El ne pune înainte un adevăr valoros care înnobilează pentru ca noi să putem înainta pe o potecă sigură în urmărirea unui obiectiv vrednic de angajarea cea mai serioasă a tuturor aptitudinilor noastre. Dumnezeu privește în mica sămânță pe care el a făcut-o și vede ascunsă în ea floarea frumoasă, arbustul sau copacul semeț cu coroana sa impunătoare. Așa vede el și posibilitățile fiecărei ființe omenești. Noi ne aflăm aici cu un scop. Dumnezeu ne-a dat planul său pentru viețile noastre și El dorește ca noi să atingem standardul cel mai înalt de dezvoltare. El dorește ca noi să creștem continuu în sfințenie, în fericire și în măsura în care putem fi folositori. Toți oamenii au calități pe care trebuie să fie învățați să le vadă ca fiind înzestrări sacre, să le aprecieze ca darul de la Domnul, și să le folosească așa cum se cuvine. El dorește ca tineretul să cultive fiecare putere a ființei lor și să folosească direct orice facultate. El dorește ca ei să se bucure de tot ceea ce este prețios în această viață, să fie buni și să facă binele, strângându-și o comoară în ceruri pentru viața viitoare. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia! Și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Romani 12:2 Ambiția lor ar trebui să fie aceea de a excela în tot ceea ce este lipsit de egoism, care este înalt și nobil, să privească la Hristos ca la un model după care urmează să fie formați. Ei trebuie să nu trăiască ambiția sfântă pe care el a descoperit-o în viața sa, ambiția de a face lumea mai bună, atâta timp cât le este dat să trăiască în ea. Aceasta este lucrarea la care sunt chemați. O temelie largă Cea mai înaltă știință dintre toate este aceea de salvare de suflete. Cea mai măreață lucrare la care pot aspira ființele omenești este lucrarea de a câștiga oamenii de la păcat la sfințenie. Pentru împlinirea acestei lucrări trebuie așezată o temelie largă. Este nevoie de o educație cuprinzătoare, o educație care va cere din partea părinților și învățătorilor o asemenea gândire și efort cum nu sunt pretinse în cadrul pregătirii științifice obișnuite. Se cere ceva mai mult decât cultura intelectuală. Educația nu este completă dacă trupul, mintea și inima nu sunt educate în egală măsură. Caracterul trebuie să primească o disciplină corectă pentru a se dezvolta în mod de plin și în gradul cel mai înalt. Toate facultățile minții și trupului trebuie să fie dezvoltate și educate corect. Este o datorie aceea de a cultiva și de a folosi fiecare putere care ne va face lucrători și mai eficienți pentru Dumnezeu. Educația adevărată se extinde la întreaga ființă. Ea ne învață care este întrebuințarea corectă a făpturii noastre. Ne face în stare să folosim în mod perfect creierul, oasele și mușchii, trupul, mintea și inima. Facultățile mintale, fiind puteri superioare, trebuie să cârmuiască împărăția trupului. Poftele și pasiunile firii trebuie aduse sub controlul conștiinței și percepțiilor spirituale. Hristos se află la conducerea neamului omenesc și scopul său este de a ne conduce în serviciul său pe cărări înalte și sfinte ale purității. Prin lucrarea neasemuită a harului său, trebuie să ajungem desăvârșiți în el. Iisus și-a împlinit educația în cămin. Mama sa a fost primul său învățător dintre oameni. De pe buzele ei și din sulurile cu scrierile profeților, el a învățat despre lucrurile cerești. A trăit în căminul unui om de la țară și a luat parte cu credință și voioșie la sarcinile gospodăriei. El, care fusese comandantul cerului, era acum un slujitor de bunăvoie, un fiu iubitor și ascultător. A învățat o meserie și a lucrat cu propriile mâini în atelierul de tâmplărie cu Iosif. În veșmintele lucrătorului de rând, el umbla pe străzile orășelului, Ducându-se și întorcându-se de la lucrul său umil Pentru oamenii din acel timp, valoarea lucrurilor era estimată în funcție de înfățișarea exterioară Pe măsură ce își pierduse puterea, religia sporise în etalarea Pompei Educatorii din acele vremuri au căutat să impună respectul prin înfățișare exterioară și ostentație Viața lui Sus constituia un contrast izbitor cu toate aceste lucruri. Viața sa a demonstrat deșertăciunea celor lucruri pe care oamenii le priviau ca fiind valorile esențiale ale vieții. El nu căuta școlile timpului său care înălțau în slăv lucrurile mărunte și făceau să pară neînsemnate lucrurile mari. Educația sa era câștigată din sursele indicate de cer. Din munca folositoare, din studiul scripturilor, din natură și din experiențele vieții, manualele lui Dumnezeu, pline de învățături pentru toți cei ce le deschid cu o mână binevoitoare, cu un ochi scrutător și cu o inimă înțelegătoare. Iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și Harul lui Dumnezeu era peste el. Luca 2,40 Astfel pregătit, el și-a început lucrarea în orice contact cu oamenii, exercitând asupra lor o influență spre a binecuvânta și o putere spre a transforma cum lumea nu mai văzuse niciodată. Căminul este prima școală a copilului și aici ar trebui pusă temelia pentru o viață de slujire. Principiile ei trebuie expuse nu numai în teorie, ele trebuie să modeleze pregătirea întregii vieți. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ioan 17,3 Copilul trebuie învățat foarte de timpuriu lecția de a fi polositor. De îndată tăria fizică și puterea rațiunii sunt dezvoltate în deajuns, el ar trebui să primească însărcinări în cămin. El ar trebui să fie încurajat să încerce să-și ajute tatăl și mama, încurajat în tăgăduirea și stăpânirea de sine, încurajat să pună fericirea și bunăstarea altora înaintea fericirii și bunăstării proprii, să folosească ocaziile de a-și încuraja și ajuta frații, surorile și prietenii de joacă și să manifeste bunătate față de cei în vârstă, cei bolnavi. Și cei nenorociți. Cu cât spiritul de slujire adevărată este dat pe față mai mult în cămin, cu atât se va dezvolta mai mult în viețile copiilor. Ei vor învăța să găsească plăcere în slujirea și jerfirea pentru binele altora. Lucrarea școlii Pregătirea din cămin ar trebui întregită prin lucrarea școlii. Dezvoltarea întregii ființe, fizică, intelectuală și spirituală și lecțiile de slujire și jerfire de Sine ar trebui avute în vedere neîncetat. Mai presus de oricare alt mijloc, slujirea pentru Hristos, prin lucrurile mărunte ale experienței de fiecare zi, are puterea de a modela caracterul și de a îndrepta viața pe făgașele lucrării altruiste. Este lucrarea părintelui și a învățătorului aceea de a trezi acest spirit, de a-l încuraja și al călăuzi corect. Nu li se poate încredința o lucrare mai importantă. Spiritul de slujire este spiritul cerului și îngerii se vor alătura fiecărui efort de a-l dezvolta și încuraja. O asemenea educație trebuie să fie întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Numai aici sunt date principiile ei în toată plinătatea lor. Biblia ar trebui să fie temelia studiului și învățăturii. Cunoașterea esențială este o cunoaștere a lui Dumnezeu și a celui pe care l-a trimis. Fiecare copil și fiecare tânăr ar trebui să se cunoască pe sine însuși, ar trebui să înțeleagă locuința fizică pe care i-a dat-o Dumnezeu și legile după care este menținută în stare de sănătate. Totul ar trebui să fie bine întemeiat pe ramurile obișnuite ale educației și ei ar trebui să posede o instruire într-o meserie anume, lucrul care îi va face bărbați și femei strați cu abilitate practică, pregătiți pentru datoriile vieții de zi cu zi. La aceasta ar trebui adăugate pregătirea și experiența practică în diferite linii de activitate misionară. Învățând prin împărtășirea celor învățate. Tinerii să progreseze cât de repede și cât de mult pot în dobândirea cunoștințelor. Câmpul lor de studiu să fie tot atât de întins pe cât poate fi cuprins prin puterile lor, iar pe măsură ce învață, să Facă și altora parte din cunoștințele lor. În acest fel, vor deveni mințile lor disciplinate și puternice. Modul în care se vor folosi de cunoștințele dobândite va hotărâ valoarea educației lor. A petrece un timp îndelungat studiind, fără a face vreun efort de a împărtăși și altora ceea ce s-a câștigat prin învățătură, se dovedește adesea o piedică în calea unei dezvoltări reale iar nu un ajutor pentru aceasta. Atât în cămin cât și la școală, elevul, studentul ar trebui să depună un efort pentru a învăța cum să studieze și cum să ofere și altora cunoștințele dobândite. Oricare ar fi chemarea sa, el trebuie să fie și elev și profesor toată viața lui. În felul acesta el poate progresa neîncetat, punându-și încrederea în Dumnezeu și prinzându-se de acela care este infinit în înțelepciune, care poate descoperi secrete ascunse de viacuri și dezlega cele mai dificile probleme pentru mințile care cred în el. Cuvântul lui Dumnezeu pune mare accent pe influența anturajului, chiar și în cazul adulților, bărbați și femei cu cât mai mare este puterea acestui asupra dezvoltării minții și caracterului copiilor și tineretului. Compania pe care o agrează, principiile pe care le adoptă, obiceiurile pe care și le formează, vor hotărâ rațiunea lor de a exista pentru aici și problema interesului lor viitor veșnic. Este un lucru îngrozitor și încă unul care ar trebui să facă să tremure inimile părinților, acela că în atât de multe școli și colegii la care sunt trimiși tinerii pentru a dobândi cultură și disciplină intelectuală, cele mai multe influențe sunt dintre acelea care formează greșit caracterul, îndepărtează mintea de la adevăratele ținte ale vieții și strică moralitatea. Venind în contact cu cei necredincioși, cu cei iubitori de plăceri și cei stricați, mulți, mulți tineri își pierd simplitatea și puritatea, credința în Dumnezeu și spiritul de jerfire de sine, pe care tații și mamele lor creștine le-au nutrit și le-au păzit printr-o instruire atentă și rugăciune serioasă. Mulți care încep studiile cu scopul de a se pregăti pentru o ramură anume de slujire altruistă, devin absorbiți de învățătura laică. Sunt cuprinși de ambiția de a dobândi distinția reprezentată de burse și de a câștiga poziție și onoare în lume. Ei pierd din vedere scopul pentru care au început școala, iar viața este jerfită prin urmărirea unor țeluri egoiste și lumești și adesea se formează obiceiuri care aduc la ruină viața atât pentru lumea aceasta, cât și pentru lumea care va veni. De regulă, bărbații și femeile, care au idei largi, scopuri lipsite de egoism, aspirații nobile, sunt aceia în care aceste caracteristici s-au dezvoltat în cadrul tovarășilor pe care le-au avut în prima parte a vieții. În tot ceea ce stabilea cu Israel... Dumnezeu susținea importanța vegherii asupra prieteniilor copiilor lor. Toate prevederile vieții civile, religioase și sociale erau date în scopul de a-i feri pe copii, de și păgubitoare și de a-i familiariza încă din primilor ani de viață cu preceptele și principiile legii lui Dumnezeu. Pilda spre învățătură dată la nașterea națiunii, a fost de natură să le miște profund inimile. Înainte ca ultima judecată îngrozitoare să vină asupra Egiptenilor, constând în moartea primilor născuți, Dumnezeu a poruncit poporului să strângă copiii în propriile lor cămine. Tocul ușii fiecărei case a fost însemnat cu sânge, și toți aveau să se afle sub protecția asigurată de acest simbol. În același fel, Părinții de azi care îl iubesc pe Dumnezeu și se tem de el, trebuie să-și țină copiii sub obligația legământului, în cercul protector al acelor influențe sacre care sunt cu putință prin sângele răscumpărător al lui Hristos. Despre ucenicii săi, Hristos a spus: Le-am dat cuvântul tău. Și, ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Ioan 17 cu 14. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia ne îndeamnă Dumnezeu, ci să vă prefaceți prin înoirea minții voastre. Roman 12 ,2. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, că și ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii, căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. După cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu... Vă voi fi tată și voi îmi fi fi și fiice, zice Domnul cel atotputernic. 2 Corinteni 6, versetele de la 14 la 18 Strângeți copiii, Ioel 2 cu 16, faceți-le cunoscut hotărârile lui Dumnezeu și legile lui, Exod 18 cu 16. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Număr 6 cu 27 Toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Deuteronom 28 cu Rămășița lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare ca o rouă care vine de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, care nu se bizuie pe nimeni și nu atârnă de copiii oamenilor. Mica 5 cu 7 Noi suntem numărați împreună cu Israel. Toate instrucțiunile date izraeliților din vechime în ceea ce privește educația și pregătirea copiilor lor, toate făgăduințele de binecuvântare obținută prin ascultare sunt pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi este Te voi binecuvânta! Și vei fi o binecuvântare. Geneza 12,2 Despre primii ucenici și despre toți cei care aveau să creadă în el prin cuvântul lor, Hristos a spus, Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie închip de săvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit, cum m-ai iubit pe mine. Ioan 17, versetele 22 și 23 Minunate, minunate cuvinte, aproape mai presus de ceea ce poate concepe credința. Creatorul tuturor lumilor îi iubește pe aceea care se consacră slujirii sale, tot așa cum își iubește fiul, chiar aici și acum favoarea sa plină de îndurare este revărsată asupra noastră în această măsură minunată. Ne-a dat lumina și splendoarea cerului, iar odată cu el a revărsat toată comoara cerului. Cu multe din cele făgăduite pentru viața viitoare, ne copleșește în viața aceasta, sub forma unor daruri princiare. Ca supușa harului său, el dorește ca noi să ne bucurăm de tot ceea ce va înnobila, îmbogăți și înălța caracterele noastre. El este gata să insufle tinerilor putere de sus, pentru ca ei să poată sta sub steagul stropit cu sângea lui Hristos, să lucreze așa cum a lucrat el, să conducă suflete pe cărări sigure, să pună ferm picioarele multora pe stânca viacurilor. Toți cei care caută să lucreze în armonie cu planul de educație a lui Dumnezeu vor avea sprijinul harului său, prezența sa continuă, puterea sa păstrătoare. El spune fiecăruia, fi puternic și curajos, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Iosua 1, versetele 9 și 5 Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăzlească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod.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 Nepieritor. Isaia 55, versetele de la 10 la 13 Pretutindeni în lume, societatea este în neorânduială și este nevoie de o transformare profundă. Educația dată tinerilor trebuie să prefacă întreaga structură socială. Ei vor zidi iarăși vechile rămături. Vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetăți pustiite rămase pusti din neam în neam și veți fi numiți slujitori ai Dumnezeului nostru. Vor avea o bucurie veșnică, căci eu, Domnul, iubesc dreptatea, le voi da cu credincioșie răsplata și voi încheia cu ei un legământ veșnic. Tămânța lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor printre popoare. Toți cei cei vor vedea vor cunoaște că sunt o sămânță binecuvântată de Domnul, căci după cum pământul face să răsară răstarii lui și după cum o grădină face să încolțească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor neamurilor. Isaia 61, versetele 4-6 și unsprezece.